פרק י"ד. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר מלך עילם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את בירע מלך סדום, ואת בירשע מלך עמורה. שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבויים, ומלך בלע היא צוער.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 עד איל פרן, אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט, היא קדש, ויכו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי, היושב בחצצון תמר. ויצא מלך סדום ומלך אמורה, ומלך אדמה ומלך צבויים, ומלך בלע, היא צוער, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. את כדור לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אל-לסר, ארבעה מלכים את החמישה. ועמק הסדים, בארות בארות חיימר. וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרה נסו. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם,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 וייתן לו מעשר מכל. ויאמר המלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון, קונה שמים וארץ, אם מחוט ועצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני האשרתי את אברהם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנר, אשכול וממרא, הם ייקחו חלקם.